I'm going to dance when I feel something inside, something that I'm not going to wash, I'm going to listen me be free, dance, play, so that Bos días, boas tardes ou boas noites Dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras No segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña Estás a escoitar o episodio 18 de Habitando Un podcast, un falangullo Do Grupo de Educación para o desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia Eu son Fernando García Fente Eu son Lucía Eu son Alberto Eu son Juan Ortiz O episodio de zaoito xa, o correspondente ao mes de xuño de 2017 eh, Non sei se para vós será unha boa ou mala noticia Pero temos que anunciar que este é o último episodio deste curso Voltaremos, eso sí, en setembro ou en outubro, ainda non o temos moi claro Pero antes de iso, queda por gravar todo este episodio que imos dedicar ao PCR, ao Voluntariado en Terreo Un voluntariado que ofrecen as universidades galegas, a Universidade da Coruña e Universidade de Santiago de Compostela, e que dende arquitecturas en fronteiras aproveitamos para chegar a dúas, tres persoas todos os anos ata Guatemala. Antes de entrar co tema do episodio, como sempre, as novas. Xusto o día en que se publicou este podcast, o 30 de xuño, celebráronse en Madrid as Assembleas Ordinaria e Extraordinaria 2017 de Arquitecturas en Fronteiras España. Un momento especial na xenda de cada ano, onde reatoparse con compañeiros e compañeiras de todas as demarcacións territoriais. Na orde do día, diversos puntos entre os que destaca a renovación da actual xunta directiva. Non podemos adiantar agora mesmo o seu resultado, xa que aínda non se celebrou no momento de gravar o episodio, pero teré descumprido o seguimento de todo o ali acontecido na nosa web. O mes pasado incorporamos un novo PDF a nosa sección de publicacións, Criterios de Diseño de Vivendas Mínimas en Guatemala. Nela sintetizamos os criterios empregados por Arquitecturas en Fronteiras Galicia na construcción de viviendas mínimas na costa sur daquel país, estruturais, bioclimáticos, de uso, higiénicos e de saúde, de mantemento, económicos e de optimización de materiais, de execución e criterios constructivos. Moitas das súas conclusión son o resultado do traballo desenvolvido pola organización nos últimos anos. Máis de 300 vivendas construídas e todas as que están por vir. Tamén tedes disponible na web o PDF do artigo que escribimos xunto co Proxecto Terra explicando a nosa experiencia no Plan Proxecta o enfoque do Dereito a Hábitat na Educación Formal en Galicia. Este artigo foi editado na Revista Internacional de Educación para la Justicia Social o pasado mes de maio, como xa vos comentamos. Agora mesmo tedes para descargar gratuitamente na nosa web. O pasado mes, Ondas do Cárcere, o programa de proxecto cárcere que se emite os Venres cada 15 días en Coac.fm, FM invitounos a participar para explicar os proxectos que estamos a desenvolver en Arquitecturas en Fronteiras. Xa está dispoñible en formato podcast e o podedes escoitar ou descargar mesmo suscribiros a todos os episodios a través da plataforma iVox. Atoparedes a ligazón nas notas deste episodio. A teoría dos seis graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre si sí por seis lazos de amizade. En cada programa de sexto grau falaremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida e escutaremos seis cancións da súa escolla. Ao remate, pediremos unha lista secreta de seis persoas conhecidas as que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos De que imos falar? Jonathan Barral na técnica e xa González na dirección Damos a benvida a Sexto Grau Un programa na sintonía de Radio Campus Culturae en formato podcast Oxe, sometase ao Sexto Grau Pois como vos comentábamos na introducción Oxe ímos falar do, de voluntariado en Terreu Exactamente máis ben dos proxectos de coñecemento da realidade Máis coñecidos polas súas siglas PCR Está aquí Lorena da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña que é a entidade e a organización que presta as becas ao estudantado, ofrece estas becas ao estudantado da Universidade da Coruña. Moi boas, que tal? Moi boas. Antes de nada, xa, que é o PCR? Que é estes dos proxectos de coñecemento da realidade? Pois, bueno, unha iniciativa, unha convocatoria de bolsas que oferta a Oficina de Cooperación e Voluntariado eh, con orzamento da Universidade da Coruña para facilitar que estudantes da universidade vayan a desenvolver o seu proxeto de fin de grado, principalmente o seu proxeto de fin de grado, a un país en vías de desenvolvemento. Uh -huh. eh, que levou a Oficina de Cooperación e Voluntariado e, eh, tanto, a Universidade da Coruña a ofertar este programa? Bueno, a verdade é que estas bolsas eh, xa levan moito tempo dentro das líneas estatéxicas da Oficina de Cooperación e Voluntariado e ao principio xa un pouco eh, como iniciativa para intentar encadrar curricularmente tamén a cooperación e o desenvolvemento, non? conceptos de cooperación eh, e darlle unha, unha viabilidade. <risa> Decías que xa hai, xa hai tempo, cantos anos, máis ou menos, recordas? Eh, pois creo que esta é a onceava convocatoria, o sea que 11 anos... <risa> ¿Quién pode presentarse a esta convocatoria? Que requisitos son necesarios para poder presentar a solicitude? Pois en principio, calquera alumno ou alumna da Universidade da Coruña eh, Principalmente que, estexan, que estean desenvolvendo o seu proxecto de fin de grado Ou tamén as prácticas curriculares Ou eh, pode ser tamén convalidado por un proxecto ou un traballo obligatorio dentro dunha asignatura Pero bueno, principalmente que estean a desenvolver o proxecto de fin de grado ¿Cantas prazas máis ou menos se ofertan cada ano? Pois eh, a convocatoria non oferta en sí prazas, porque o que se lle costea ás persoas bolseiras é eh, o billete de avión e seguro de viaxe, como eso depende do país e das, das mm, bueno, da temporada na que viaxe, non é o mismo un billete que se merque eh, para ir en xuño que outro que en agosto, que temporada alta ou en setembro, entón depende un pouco diso, pero máis ou menos entre 12 e 14 persoas están indo. Normalmente queda xente fora das bolsas ou, máis ou menos, casi todas as persoas consiguen acceder? Pois eh, a verdade é que sempre queda algunha fora, pero bueno, nos últimos 2-3 eh, anos que están sendo cada vez máis coñecidas e tamén as bolsas ou as, as posibilidades de ir a prositos de cooperación se están reducindo porque se están reducindo todo tipo de axudas, a xente que a solicita é moita máis. De feito, bueno, nos dos últimos anos na convocatoria anterior houve 40 solicitudes, en esta houve 35. Para iso, xa digo, entre 12 e 14 prazas. Uh -huh. Un éxito, non? A que sí. A verdade é que, sí. que este ano foron todos os proxitos moi bons. Que outros anos, bueno, xente que sempre se presenta por presentar, pero este ano eh, a selección foi, digamos, máis difícil. Sí, porque é, é unha a causa. Normalmente a xente... Ten moi claro que non se vai de turismo a estes desplazamentos. Eh, eh, intentamos que si. Sí, intentamos que sí. Por eso tamén o delígalo co proxecto de fin de grado. Ele esa vuelta teñen que facer o seu proxecto, nese, eh, pues, bueno, nese proxecto que desenvolveron alí teñen que pasar o seu proxecto de fin de grado. Entón para ele é eso tamén un requerimento, unha asixencia, eh, que o estar ali pues, intentan traballar para sacar proveito diso. Normalmente van sempre da man dunha organización, non por exemplo, puis arquitecturas en fronteiras, oferta, PCR. Como cantas organizacións eh, participan do, do PCR? A ver, eh, depende un pouco do ano, porque hai anos que van varias persoas co a mesma entidade, pero entre sete e oito máis ou menos. Uh -huh. E a implantación é aquí, de Gal en Galicia, supoño Sí, prioritariamente preferimos que a ONG Se xa de aquí de Galega con contraparte local Pero bueno, a veces tamén se xe permite algunha ONG nacional Inda que non teñase de aquí en, Gal en Galicia O que si sí que se comprobe un pouco bueno, pues, eh, Que teña unha transitoria en cooperación Que esté inscrita polo menos no Rexistro estatal de, de ONG eh, bueno, O que sí que teña contraparte local ali, por suposto E outros anos tamén se permitiu non traballar con, directamente cunha ONG pero si sí se pediu que fose a contraparte eh, bueno, que lle asinda seus papéis unha ONG local de ali Esos son os menos porque a verdade é que a ver, un estudante de calqueira grado eh, o seu contacto directo vai a ser con, con, cunha ONG de aquí, sobre todo se non está metido ne, no mundo da cooperación Preguntabaxe porque xo está agora lembrei que aquí Arquitecturas en Fronteiras nos chegan, non te voy a decir que moitas pero máis das eh, que un pensaría que, que poderían chegar, ofertas de estudantes de universidades de toda España dicindo que queren facer algo parecido ao PCR pero con Arquitecturas en Fronteiras Galicia que claro é un pouco complicado pola distancia e tamén pois porque non temos recursos tampouco nos para poder sobrelevar máis carga de traballo a este nivel, non? Mm. É que hai moitas, bueno, hai outras universidades españolas que teñen ese tipo de convocatorias, sobre todo no norte, hai, no norte, en Madrid, hai, hai varias universidades que teñen estas convocatorias. Eh, non sei que, bueno, na convocatoria, un dos requisitos é que sexe a, bueno, das prioridades, digamos, é que sexe a unha ONG local. Para, bueno, a ver, tamén priorizar un pouco o traballo das ONGs galegas, non? Uh -huh. Sí, sí, por suposto. As persoas que marchan tamén reciben unha formación que vos dades de acordo un pouco ao traballo que van desenvolver. Este ano tamén é así? Sí, eh, todos os anos organiza un curso eh, que, bueno, anteriormente non era obrigatorio. Nestas tres últimas convocatorias sí si que estamos facendo obrigatorio. Incluso, eh, nestas dúas últimas, de xeito que se non poden asistir ao curso, non poden aceptar a, a bolsa. Eh, un dos requisitos tamén. e A idea é darles Mas nocións básicas, moi moi básicas para un proxecto de, de cooperación logo xa a formación relativa ao proxecto e o país ao que van, xa que a deben recibir da ONG coa que van uh -huh. E que gastos cubre a bolsa? Pois a bolsa en principio cubre eh, o gasto completo do billete de avión e do seguro de viaxe eh, un seguro completo non solo da, do, do traslado digamos, senón un seguro médico e polos días da estancia e logo intentamos dar un aporte para a manutención, pero, bueno, un aporte que normalmente cubre bastantes poucos gastos, ou ¿no? a manutención realmente vai a costa do, do alumno. Uh -huh. Supoñemos que, bueno, tamén as, OEN, as distintas ONGs, pois tamén favorecerán al oxamento e todo eso, non? Si, sí, a maioría das ONGs facilitan o enlaoxamento e logo no caso da manutención depende un pouco, pero normalmente eh, pues comen ou ven na sede local ou eh, en algún sitio que teña a ONG e se comparten os gastos da compra eh, uh -huh. que se fai para, para os, ou ven para os expatriados ou ven para a, a os traballadores da ONG. Ademais do, da iniciativa do PCR e que outros proxectos e actividades desenvolvedes na, na OCV. Pois relativos á cooperación e o desenvolvemento hai as mesmas bolsas para o profesorado, eh, que se chama PC Proxectos de coñecemento da cooperación son moitas menos prazas, eh, pero para bueno, pois facilitar un pouco tamén que profesores que non están o mellor moi vinculados eh, teñan a posibilidade de, de, bueno, de vincularse e coñecer un proxecto de cooperación e aportar os seus coñecementos a ese proxecto non? intentamos que se xan pois profes que non repitan porque a idea das bolsas é que sexa xa o primeiro contacto non? Coa, coa realidade e bueno, dese xeito pois animanse mellor a tutorizar un proxecto logo de, dun alumno que faga, que faga o PCR E logo tamén temos unha convocatoria de Educación para o Desenvolvemento na que se pode presentar tanto ao alumnado como ao profesorado para facer actividades de Educación para o Desenvolvemento dentro dos campos. Bueno, e aparte máis cousas, como por exemplo, organizades cursos, eh, hai un curso de posgrado que eu recomendo porque é máis ofixen, Eh, bastantes cousas máis sí, Dentro da, da oficina Temos tres patas principais eh, Que é a de cooperación Que xa, xa explique un pouco as actividades eh, Logo está de voluntariado na que bueno, Intentamos ser unha canle para, para que os estudantes Fagan o seu, o seu primeiro chegamento Que é un voluntariado eh, Que normalmente son voluntariados pois pues, De acompañamento máis eh, Sin un perfil moi definido Para que teñan un primeiro contacto Con, con outras realidades E logo as actividades como tiven 10 de formación, que son formación ou ben transversal, que se pode aplicar a calqueira grado, básicamente de información outras, bueno, pues, de outras realidades, de, outras, de outros conceptos. Ou ven unha formación específica que temos para voluntariado. O voluntariado que entra nos nosos proxectos fai unha formación básica, e logo dependendo do itinerario, do proxecto que escolla, ten un itinerario formativo de formación específica. Entón, bueno, xa eh aí se van se van bifurcando, non? E logo estamos metidos na rede galega de cooperación universitaria de desenvolvemento, dende aí tamén se fan moitas actividades para fomentar un pouco que a cooperación universitaria eh, e a educación para o desenvolvemento dentro dos campus. Un dos produtos, digamos, o curso de formación específica que te estás comentando, que se repetirá este ano en setembro. E, bueno, tamén se fai un pouco de co-working para profesores que o mellor non están metidos na temática de cooperación para ver pois, ven como ou ven como se... Poden... o seguinte que vamos a fazer é sobre os objetivos de desenvolvemento sustible entón, pois, como eles poden contribuir ou de algún xeito ou meter dentro das súas materias para que os alumnos coñezan o que son os objetivos de desenvolvemento sustible como se, poden... bueno, como se pode contribuir a súa consecución e demais. Bueno Estase facendo un montón de actividades dentro da rede, coordinadas tanto con Santiago como con Vivo. Agora mesmo, claro, a xente xa non pode optar ao PCR, porque xa están todas as prazas concedidas. O curso seguinte volver, voltarán a ofertarse, máis ou menos, cando é o prazo, cando se abre o prazo. Pois suímos a cara a convocatoria sobre finéis de febreiro e principios de marzo. Está aberta prácticamente un mes Pero bueno, eu invito a que toda a xente que estea pensando En facer o proxecto de fin de grado nestas materias Que ao redor de decembro e xaneiro, se pase pola oficina e, e bueno, xa podemos ir buscando como encadrar o proxecto Buscando a NG, Con un pouco de tempo para que non nos collen as presas da, da convocatoria Pois pues nada, Noraboa polo traballo eh, A todos os que nos escoitades sabe de que a OCV Está no primeiro andar da Facultade de Socioloxía, non? Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> eh, Bueno, que tamén tedes unha páxina web na UDC deixaremos a ligazón correspondente na entrada deste podcast. Eh, agradecer a Lorena que eu fum beneficiária dos, an dos anos da Bolsa e, bueno, eh, recomendo vos a todos que participedes en esta iniciativa. Pois pues moitas grazas, Lorena. E, eh, bueno... Que tedes os micros de, de Habitando para que alquera cousa que, que nos querades pois pues, sabede que están abertos para colaboración e para, eso, para todo o que querades. Moitísimas gracias. Pois pues agora que xa sabemos o que o PCR tra la explicación facilitada por Lorena da OCV atopámonos aquí Con Elena, está tamén Rebeca e, por suposto, Carmen. Tres futuras PCRs que, a finais de ano ou a finais de verán, achegaránse a distintos países, concretamente a Guatemala e a Bolivia. Elena, Rebeca, Carmen, presentadevos. Olá, boas tardes, eu son Elena. Eu son Rebeca. E eu soy Carmen. Que estudades cada unha de vos? Que carreira estades a facer? Bueno tanto eu como Rebeca somos estudantes de arquitectura, estamos cursando o fin de carreira. e io bueno, estudio el, el dobre grado de Dere IAD e é hai año que vienes mi último año.: Si sí, xa nos comentaba Paula que a maioría de vós estabades nos últimos cursos ides aproveitar este PCR para facer o fin de grau? Eh, yo no. Yo es para outra asignatura que es marketing puro. Nos vamos a recoller datos para os futuros estudantes que fagan o seu TFM e o seu proxecto. E cando marchades? Pois, en principio a finais de setembro. Sí, porque no noso caso, posto que xa estamos eh, mergulladas no proxecto fin de carreira, a nosa intención é entregar xusto antes de marchar e poder restar ala de setembro a novembro, perdón. Eh, e iso que comenta Rebeca nosa intención é recopilar información para poder presentarlle ya a Escola de Arquitectura eh, información para facer un proxecto vinculado con Guatemala que é a razón pola que tamén somos becadas do PCR Bueno, eu me vou a mediados de agosto hasta mediados de septiembre, casi final e, bueno en mi caso non vou facer el, el TFG sobre mi proxecto, pero sí que tengo que recabar datos para unha asignatura que que es eh bueno, dirección comercial, que es básicamente lo que voy a hacer allí. Eh y yo estoy solo un mes, pero El NRBK y des estar allí con Arquitecturas en Fronteras. ¿Con qué ONG marchas tú, Carmen? Yo con Ayuda en Acción. Pois pues eu quería preguntar a Carme, porque igual o traballo de Lena e Rebeca é máis coñecido para nós, se fuches tía que lle propuxetes ao teu profesor o tema para asignatura ou se foi unha iniciativa de él? Porque noutras carreiras non sabemos como se xestiona este tema. Pues eu, en principio, eh, iba a hacer el TFG sobre, sobre eso, pero luego vi que había... O sea, eu empecé queriendo hacer o voluntariado, ya para empezar, ¿no? O sea, en primer lugar, quería hacer un voluntariado internacional seguro. Y luego miré si lo podía relacionar con alguna de las asignaturas que yo tenía. Y busqué eh, asignaturas de Derecho, porque también lo del empoderamiento de las mujeres me encantaba, y busqué asignaturas de ADE, y en ADE, bueno, eh, hablé con varias ONGs, y en Ayuda en Acción me propusieron este tema, y miré y vi que me, que me coincidía, porque en esa asignatura también hay que hacer un proyecto sobre una empresa, entonces le propuso al profesor que empecé a hacerlo sobre una empresa lo haría sobre, bueno, sobre una empresa, sobre la asociación de vecinos que hay allí y, y al final pues resultó que, que fue bien. Y, y bueno, básicamente mi proyecto es eh, acerca de la comercialización de los cultivos de la zona. Entonces, es pues básicamente hacer un análisis de la situación, análisis DAFO eh y ver qué potenciales tiene esa zona e intentar explotarlos. ¿En qué zona de Bolivia? Ah uh, Bueno, se llama Comarapa, pero está cerca muy cerca de Cochabamba, de esa, entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, justo en el medio de Bolivia. O sea, si lanzas un dardo al medio del mapa, pues ahí justo voy yo. Vale, agora tamén queríamos dar ya oportunidade a Elena Rebeca que expliquen Calva y Sergue en concreto o seu proxecto de coñecemento da realidade ali en Guatemala. Bueno, eu e eh, Rebeca e imos vinculadas ao proxecto que Arquiteturas en Fronteiras dentro do Grupo Internacional vai desenvolver alá. Por unha parte, está o traballo das persoas expatriadas que van a levar a cabo o proxecto de vivenda e proxecto para a construcción do centro educativo, e nos imos desenvolver tarefas de, de apoio. E por outro lado, queremos complementar todo ese proxecto máis de arquitectura, por decirlo así, de, do Grupo de Internacional con eh, talleres participativos e eh, desenvolvemento de talleres do ámbito da saúde e da hixene ás persoas beneficiarias deses proxectos de construcción. Bueno, a parte de, de recabar datos para ese proxecto que falamos antes para os futuros alumnos da escola, para que poudan desenvolver o seu proxecto e aplicar tamén eh, o proxecto que levou a cabo nosa compañeira este ano eh, Isabela sobre estudo de sanitario, sí, de letrinas, eh, de letrinas, eh, poñelo, bueno, en sí, poñelo, en práctica. Si en práctica é ver ata que punto os datos que recadou son correctos, máis ou menos semblantes á realidade, e poder xestionalo de maneira práctica o seu traballo e poder desenvolvelo máis, e eh, ampliar a información para que outros futuros estudantes poudan continuar con ese estudo que ela empezou. Un estudo que, por certo, podes descargar, está na sección de publicacións da nosa web. Bueno, vamos a ver, por que voluntariado? Non tedes dabondo xa co curso como para plantexarse a estas alturas, pasarse dous, tres meses, longe da escola? Como fixestes para arranxar a e que esta estadía tan lonxe non vaya a influir negativamente ¿no qué o desenvolvimiento normal, do vos o curso? Pues... A ver, la verdad es que académicamente no me lo planteé mucho. Yo me lo planteé un punto, desde un punto de vista mucho más humano. Realmente el voluntariado internacional lo haces en gran parte porque realmente quieres ayudar a estas personas, o sea, lo haces por esas personas y lo haces también un 50% por ti mismo porque sabes que es enriquecedor y realmente es que yo ni me planteo, o sea... Creo que Creo que lo que ganas es mucho más importante que perderte mmm, dos días de clase o cuatro exámenes. Es que no tiene precio lo que estás ganando haciendo eso. Es decir, tiempo para estudiar tienes toda la vida. Tiempo para hacer esto, pues realmente es que no hay tantas oportunidades. Entonces creo que yo académicamente no me lo he planteado tanto, la verdad. Así que yo creo que es enriquecedor desde cualquier perspectiva, no sé. Sí, yo también estuve de acuerdo de algo más personal... É unha oportunidade que che dá a OCV, a, a universidade, para realizar este tipo de proxectos cando eres estudante, porque logo é, sí que é máis difícil realizálos con estas condicións. É algo que che fai crecer moito como persona e coñeces unha realidade que, dende aquí, por moito que te podas informar, hasta que o vives, non non é, é que non chegas... <risos> a asimilarlo da mesma maneira e eh, eh, aprender delo. Eu me estou completamente de acordo con, con as miñas compañeiras, non, pero gostaria de precisar tamén unha cousa que non sei se vai dentro da pregunta, pero en así teño na cabeza que gostaria de contala, que é que moitas veces parece que, polo menos na nosa escola de arquitectura, hai como un certo descoñecemento de, de outras realidades que son paralelas á nosa, pero como que nunca nunca se comentan na escola, non? En o meu caso me imagino que tamén o de Rebeca e eh, seguramente tamén o de Carmen e eh, moitas veces non estás contento co que estás recibindo na escola como tal, como puro no sei, puro academicismo non? Entón, as fenomeno caso que xa levo un par de aniños, máis ou menos metida, eh, si e non era esa oportunidade eh, a beca de PCR que nos dá a universidade pois é eh, poder profundizar un pouco máis ese coñecemento que temos e as persoas que nos queremos acercar a Arquitecturas en Fronteiras, que somos estudantes, e para non son oportunidade, non sei, para, para min é o a nivel personal e a nivel profesional, porque non sei tampouco ata que punto non me quero vin, vincular un pouco máis a nivel profesional a isto. Entón, para min é unha oportunidade máis alá de, da escola e do título. Non sei se me explico, non? Plan, pois Non sei, o día de mañase vou seguir nisto ou non, pero dende logo agora mesmo é o que me interesa e o que quero dedicar as minhas horas de tempo. Eu quería complementar que este tema académico non se perde, o que base é aprender outras cousas e deixar aprender algunhas, pero penso que é unha boa oportunidade que non debemos desaproveitála. E, bueno, eu quería hacer un apunte e es que tamén veo que a universidade ao promover estas cousas tamén se muestra un interés en outras cousas que non son só lo académico, sabes? Están Intentando enseñarte que a universidade Tiene que pasar por ti E non solo as materias que das Sino tamén este tipo de formación Porque tamén é formación como Involucrarte Claro, claro. A ver, que sabedes dos países Aos que vos ides a chegar daqui a pouco Como vos tedes informado Do que por ali Ocurre? Que medo tedes? Por exemplo, como é a seguridade ali? A eh, A comida a enfermedades que vos podéis atopar? ¿Cómo oficiasteis para informarvos? ¿Qué sabedes? qué sabéis de esos países? Bueno, mmm, yo miedo, miedo no tengo. Me da respeto porque obviamente tienes que ir con una cierta cautela, pero miedo no, o sea, no, no puedes ir con miedo porque si vas con miedo ya no vas. Eh, de hecho, mis padres tienen más miedo que yo. <risa> y bueno, bueno sobre, sí, sobre las, el tipo de peligros sanitarios digamos pues hombre yo me he tenido que poner bastantes vacunas entre ellas pues la fiebre amarilla la cólera el tifus eh, la hepatitis b creo que era que no que no la tenían por desgracia en la seguridad social y ahora pues eh, voy sin ella y, y bueno también hay hay mosquitos tipo dengue y cosas así pero Yo creo que es cuestión de, de coger precauciones y luego pues obviamente nos hicimos un curso, de hecho, en el que nos informaron, por ejemplo, de las precauciones que tienes que tener cuando vas a esos países con la comida. Pues pelarlo todo, no beber líquidos, a no ser que estén en botella, ver que la, ni siquiera helados ni zumos, eh, la comida, pues eh, verduras, carne, todo cocido… Mm, no sé si tienes también si tienes pues diarreas y problemas así no puedes tomarte nada que te las corte, porque digamos que tu cuerpo tiene que expulsar esas cosas entonces hay, hay medicamentos concretos para para ir allí mm, luego también en mi caso por ejemplo algo que se da mucho es el mal de altura, porque bolivia pues es uno de los países más eh, con más altitud no de del mundo, entonces pues imagino que me dará mal de altura y me tendré que acostumbrar. Allí me dijeron que se mordían hojas de coca, pero no no sé hasta qué punto. Claro, y bueno, pues no sé, más allá de eso, bueno, en Bolivia también los transportes es el mayor peligro que hay, porque creo que con la gente, creo que la gente es encantadora. O sea, a mí lo que me han hablado es, de hecho, súper bien, especialmente de Bolivia, me han dicho que la gente es muy amable, muy acogedora, eh, le encantan los extranjeros, le encanta... Pues no se sé, intentan conocerte intentan que te sientas cómodo y que el único defecto es eso es el mal de altura y los transportes que creo que las carreteras son terribles, pero bueno ya lo veré y os diré y bueno desde mi... Eu quería decir que bueno como ben dice Carmen que comentaron eh, eu creo que sí que todos os latinoamericanos son muy acolledores. eu estuve en México eh, hai dous anos de intercambio cuásco coas, de arquitectura. Eh, a verdad que si sí, sentidme como na casa desde o día que pisei xa o primer minuto, México, é eh, eh, genial. Así que sí, nesa parte, ten, que en xo dixo, ten toda a razón do mundo. Vaste <risas> sentir como na casa. Eh, bueno, eu eh, personalmente de Guatemala non coñecía moito sí, de, de visitar México e tal pois como eh, país fronterizo, Algo sí que coñeces, pero moi pouquinho, non estuve nunca. E desde que entrei en setembro do ano pasado en arquitecturas en Fronteiras, no Grupo Internacional, pois pouco a pouco vas aprendendo cousas, eh, coas charlas que fas, coas todos os papeleos que fas, que parece que non aprendes, aprendes moitísimo. <risa> e e coñeces esa realidade, logo... Gracias a, a esta bolsa, pois vas aprendendo máis e, e vas buscando pois información e así, tipo vacunas que tens que poñerse, tens que facer visado ou non, e esas cousas todas. E, e, bueno, tampouco medo, pois non, tampouco e, respeto, sí, obviamente, pero non é tan mal como pintan. E os teus pais? Meus pais me coñecen, xa me dan liberdade, porque non é a primeira vez que me vou. Entón, bueno, estarán nerviosos como calquer pai, pero sí que saben que que son unha cabecinha loca, pero consentidinho. Bueno, non sei sé si se me queda moito máis que aportar, eu estou bastante de acordo con todo o que dixeron elas mm eu estou de acordo é que tampouco teño medo a mi se que non sei se a mellor son a que máis persoas lle dixeron pero ti non tes medo pero como te vas eu non me iría. a min dixeron bastantes persoas pero fora deso de para min non sei non, non vexo esa como ese pánico non que parece que a xente lle desperta ou a cooperación ou non sei, ou como bueno, si, sí, vale pasar ben, pero eu que ti non iba sabes, como a min transmitironme iso moitas persoas creo que tamén un pouco por descoñecemento por como que sempre xe plantea a televisión os medios de comunicación unha realidade moi conflictiva, moi perigosa pero no noso caso temos moitas compañeiras eh, temos nada máis aquí a Lucia que, que estivo a laixar Eh, que nos contaran a experiencia toda a xente da nosa escola que estivo lá mmm, que se choran porque non se pode agora mesmo xa ni se pode repetir o PCR porque eh, era, foi unha experiencia para eles maravillosa eu pues, pues, eu tamén quero ser parte de non eu tamén quero dicir, wow, estive en Guatemala son, son parte, soi de legión <ríe> de los guatemaltecas <ríe> non sei sé, para min é como un, é incluso un orgullo para min poder ir De feito penso que So desafortunadas dende o punto de vista de que hai moita xente Que pretende optar a unha oportunidade como a vosa E non é doado Comentaba yo xa mañán a Lorena da OCV Que aquí a Arquitecturas en Fronteiras Chegan moitas solicitudes de xente de toda España E no noso caso, por falta de recursos Por falta de non poder atender Non podemos chegar a máis do que chegamos xa digo, penso que tenes que estar agradecidas si, sí, bueno no, no, so, eu, no meu caso, creo, creo que estamos astros de acordo eu estou realmente moi agradecida, gostaria de agradecer ya a Universidade da Coruña que nos subvencione a nosa estancia lá porque realmente é un diñeiro que están invertindo en nós, porque creen en nós eh, nos creo, creo que temos que devolver ese, ese favor, aportando o trabalho de volta e contando posteriormente a xente eh, e transmitindo sí, sí, sí, esa podrindo transmitir esa, esa sensibilidad de que nos vamos a adquirir que también ya yatemos porque ya nos interesamos por él por este esta realidad no es que una de las cosas que me había planteado al volver también era a mí me encanta la fotografía y hacer una exposición fotográfica obviamente pues cuando esté allí le preguntaré a la gente si puedo sacarle fotos y todo eso claro de hecho ya en el curso nos preparan bastante para eso porque hay gente que saca fotos así por así hay personas que se pueden sentir molestas o ofendidas. No entiendo perfectamente. Y una de las cosas que quería era mostrar la realidad que había allí, aquí, haciendo una exposición fotográfica o algo así. Ah, pues ya nos contarás cómo voy esa exposición, que a monte, ya nos avisarás. Bueno, y avisaremos también. Aquí en Habitando, para todo que se quiera achegar. Mirad una cosa, bueno, a universidades, planteése a vos esta posibilidad de que vos aceptades, pero también exíse cosas, ¿no? Por ejemplo, tenéis que facer un curso antes de marchar, o tenéis que hacer un curso comentadenos ¿de qué fue ese curso? los temas que trataste? ¿A duración? Pues la verdad es que fue súper útil, pero os dejo... Porque tenía varias partes. Tenía pues, la parte de seguridad y venía una chica que te explicaba, pero es que absolutamente todo. Es verdad que, que, no sé, que igual ella tenía que explicarlo todo, entonces parecía que había un montón de peligros. Y en realidad, pues llegas ahí ya te haces un poco la al terreno, pero venía muy muy bien luego te explicaban también lo importante que era la sensibilización de esas personas y lo importante que era observar, nada más llegar hay que observar mucho para saber cómo mmm, aproximarte ¿sabes? básicamente porque no puedes ir allí pensando que tienen tu mentalidad que piensan igual que tú y que y que es como encontrarte a alguien de aquí porque has nacido en un sitio diferente con unas creencias diferentes con una cultura diferente y aunque hablen tu idioma, pues Probablemente piensen diferente e tens que saber tú adaptarte a ellos e non ao revés, obviamente. E nos prepararon bastante bien luego para as publicaciones tamén. O curso eh, durou... Foi un fin de semana, fará un mes en maio, pode ser, non recordo exactamente cal foi a data, pero foi... A ver, neste caso, debo decir que foi bastante intensivo porque foi sábado e domingo de 10 a 2, e de 4 a 8 o sábado e o domingo de 10 a 2, e de 4 a 9. Então foi un pouco duro, duro. Pero bueno, tamén estivo ben fora lado do, que, do, do que se nos contou para conhecernos entre as persoas que imos, porque eu a verdade que si sí, neses dous días foron intensos e tal, pero de comer, de estar xuntos, e tomar o café, conhecín tamén o motivo e as persoas que van a outros lugares. Então creo que nese sentido o curso está ben tanto para formarte como para vincularte a esas persoas que realmente van a outros lugares, pero teñen a mesma inquietanza que a ti, non? Realmente motiva algo moi parecido ao teu. Ademais, todos somos estudantes, temos unha vinculación común non? Por decirlo así. Recordades outra xente cara onde iba e con que organización? sí yo me acuerdo, bueno, non de todo o mundo, obviamente, pero si sí que sei, por exemplo, unha chica que se iba a Nepal, con la ONG de Sonrisas, Paola. Paola. Eh, luego... Olaya, se va a ecuador también con ayuda en acción luego hay otro chico que es el chico Dani, danny que se iba a Colombia con ¿Eh? la organización no me acuerdo cuál era el, eli no sé dónde se iba eli eli se iba a la república dominicana pero él era de no, empoderamiento de mujeres seguro no sí pero Eli era él de dominicana sí, pero no. él ahí iba a Honduras ah, pues sí. no sé ah, pues, pues, sí. creo que sí no, no recuerdo. Outra cousa que comentabades que este ano creo que está moi ben é que tedes en conxunto unha páxina de Facebook para todos os PCRs e que, ademais, tedes creado un grupo de WhatsApp onde estades en contacto. Penso que iso, que iso outros anos non, non era algo que tiveramos e que é unha boa sinergia entre todas as persoas que ides ao PCR. E bueno, hai que reconhecerlle esta iniciativa, esta promoción deste ano. A ver, bueno, creo que nese sentido, o WhatsApp non falamos moitísimo, pero sí que temos unha certa afinidade con certos temas ou se, por exemplo, Carmen outro día, non sei, que enviou ela ou non algo eu sempre algún comentario ou cousas que o mellor eu vexo ou, eles, ou elas ven nalgúnha web que pode ser de interese para algún de nós, como que nos botamos un cable non ou, por exemplo, eso, cursos ou, ah, pois hai tal exposición se quere decir tal e tamén temos pendente, pero agora xa se nos marchou Lorena que queríamos quedar dun día todos para tomar un café, contarnos antes de marchar, pero ahora xa temos unha de nos que xa está en, a bordo, como non decir, ¿no? perdímola. Así que é es xa, pues, a ver se cando volvamos todos, en novembro ou decembro se, se nos xontamos para facer un, un cierre de, de campaña de proxectos este ano. E bueno, pedo de seguir eh, as nosas andanzas na página do Facebook de pcr.tv que é onde vamos colgar semanalmente pois aquilo que, que sucede na, na nosa experiencia da cooperación. Actualmente estamos nos presentando a donde vamos cada un, a cada lugar, canto tempo e iso que hai unha compañeira que xa está lá, xa empeza e non é o caso, Lena Maiseu, que vamos en setembro empezaremos en setembro a contarvos, a ver que tal nos vai. Unha xa marchou, polo que estades a comentar, e vos seguro que estades tamén arranxando, facendo os últimos preparativos. Que cousas tedes que ter preparados? O visado, o pasaporte, alguna outra xestión que sexa necesaria? Bueno, a ver, creo que é importante, pero creo que xa estivamos a estrés, sanidade exterior, ir por alá, eh, con un poquinho de tempo, e... Eh dispoñibilidade para vacunas eh un pouco sobre todo creo que bo, tema de botiquín e tema de de tanto de vestimenta como de por si los elementos de hixiene diario, non, o que tens que levar un, un botiquín básico, eh roupa, roupa e calzado cómodo, sobre todo polo tema da de mosquitos e demais que sí que se nos aconsella levar repelentes e roupa fresca para que poidas estar coberto todo o brazo, por exemplo, non ir en camiseta da manga curta ou, ou pantalóns curtos. Entón, sí, levar un, unha vestimenta que xa fresca para que poidas protegerte das picaduras, pero ao mesmo tempo non, non sufrir moita calor. E, bueno, en mi caso, a ayuda en acción me pedía el certificado de antecedentes penales, que creo que é algo moi común que lo suelen pedir, Y luego también, con ayuda en acción, tengo que hacer otro curso online, para pues imagino, para prepararme para el viaje. Pero todavía no no lo he hecho, pero lo tengo que hacer. Sí, a nos también nos van a dar eh, formación específica aquí en ASFE para para ir antes, o sea, antes de ir al aterreo. ¿Y el pasaporte lo tenéis hecho? Sí, sí, ese ya está. Esa <ríe> está feito de antes. ¿Y el visado? No no so caso non é, non é necesario. En Bolivia non sei se. Dice. Pues en el proyecto que me pasaron pone que sí, pero yo todavía no lo hite. <risa> <risa> bueno, ainda ten tempo. <risa> non está todo perdido. Como comentaba Lucía hace un momento, ella ya estuvo por allí. Ya sabe lo que es irse de PCR. ¿No tenéis alguna pregunta para ella? É como el antes e o despois. Así, a primeira impresión, non sei se foras algunha vez antes a algún país así ou algún proxecto similar, pero a, a primeira impresión que tú eches, o chegará lá? Pois é, non estivera nunca nun proxecto de voluntariado internacional, bueno, internacional sí, pero non fora de Europa. Da primeira impresión non me lembro en concreto. Teño o recordo de que toda a comitiva de, da Copartecoa que traballamos en Guatemala eh, veu recollernos ao aeroporto, eran como tres ou cuatro persoas e foi como un recibimento moi amable. E isa foi a tónica xeral das seguintes semanas. E, eu o recordo así inicial que teño e un pouco o, o, unhas das cosas que máis me lembro. Creo que tamén esa amabilidade foi parte da, do que me levou a, a repetir a, do, a experiencia o ano pasado. Eu que nunca estiven en Guatemala, pero ainda así, no te sepais como moi preto, ¿no? Por todo que toda información que nos chega dali, todas as fotos, todo que teño estudado das comunidades, eh, a xente que ainda que non a coñezo personalmente, bueno, algunas sí que a coñezo personalmente, pero vamos, de falar con elas por videoconferencia, de velas, eh, as fotos, pois Un síntese, vamos, casi como se o coñecese, non non sei se tites un pouco esa impresión Entón, eh, vamos a ver, ten que ser diferente Que cousa chamoute te así máis atención do que tiñas pensado, da idea que te tiñas feito de como era Guatemala A realidade que atopaste ali A verdade é que sí que comparto un pouco esa sensación de por fin vou coñecer todo o que coñezo de lonxe, pois a cooperativa, a construcción coas botellas que se fixeran un proxecto de investigación, todo é máis ou menos como, como te imaginas. Quizás, bueno, a calor sempre máis da que te imaginas é, é unha das cousas así máis chocantes, pero bueno, o que máis me sorprendeu foi todo o traballo que, que se realiza ali en Terreo, tanto as persoas expatriadas como, como a contraparte ou ben organizadas que están todas as comunidades. Ademais do, do Grupo de Traballo en España, claro. Realizanse moitas cousas con poucos recursos. Quizás o, o salto de estar en Terreo pois pasas máis da experiencia de voluntaria a ver como funciona a parte máis profesional deses proxectos en Terreo. Non sei, así un pouco a pregunta e contestando de maneira improvisada. E tú que fuiste, en grupo ou fuiste sola? Fuiste con un grupo grande ou... Bueno A primeira vez que fomos, fomos dúas rapazas e a segunda vez fomos tres. O segundo ano foi bastante divertido porque ali éramos un grupo de moitas persoas en Terreo, fomos seis. E nesta segunda ocasión, ademais, dúas das rapazas que íamos repetíamos por segunda vez e a combinación entre dúas persoas que estivemos e unha que non estivo, pois pensamos que funcionou ben. Pero bueno, do primeiro ano, que sempre como todo máis novo, a experiencia con Sabela, que foi a persoa que comentamos desenvolveu o proxecto de investigación con letrinas, eh, tamén foi bastante divertida e, e teño moi bon recordo dela. Bueno, pois a volta, según teño entendido, teñedes que facer un traballo. Ese traballo, mmm, en que vai consistir e delo facer público? Bueno, Carmen, ti, ti supoño que a exposición seguro que esa sí que, sí que se fai pública. Hombre, sí. sí, no la voy a guardar en mi casa. <risa> eh, a ver, planos parte. Levamos no, no tinteiro como moitas ideas e moitas partes do, dun proxecto único, non entón por unha parte estaría como conseguir eh, chegar a, con, con esa proposta do, do proxecto á escola, por unha parte, a ver se podemos conseguir meter aí a pata, non como sou decir, e eh, eh conseguir que un tema de cooperación sexa o proxecto fin de carreira na, na escola de novo, que xa, bueno, xa ten existido en anos, É por outro lado, me imagino que, que sí, que dende a universidade, tanto a oficina de cooperación como a nosa escola, que tamén se ten feito dende, por exemplo, a FEDSAC, que se tenen chamado antigas compañeras que presentaron o proxecto que fixeron dentro das actividades da, da FEDSAC. E como digo, dentro da oficina de cooperación, me imagino que tamén se pretenderá facer alguna xornada ou alguén de nós, das persoas que vayamos de PCR este ano, se nos convidará a contar o que, o que vayamos a facer. Dentro do, do curso que fixamos este fin de semana que, que vos comentábamos antes, dúas compañeras, unha rapaz e un rapaz, vinieron a contarnos a súa experiencia. Estiveron o 2016 de PCR. Entón, sí, me imagino que por unha parte sí que se nos requerirá obligatoriamente... Realmente non, non? Porque realmente, final ti estás alá e queres contar o que fixaixos porque para algo estiveche non? Como vai, estive unha lei, quero contalo. E eh, se si, eu iso por unha parte, e logo a parte máis académica ou máis papel escrito, pois si me imagino que por unha parte sí si que haberá unha memoria final, un dossier de actividades, así si que se pretenderá facer público tamén para que poida replicarse tanto en ASFE como en calquera outra parte, ou que se pode servir para alguén da escola que lle interese, ou se queira involucrar e a chegar a ASFE ou a... Bueno, non falamos ata agora, pero Enxeririas en, en fronteiras tamén leva a presos voluntarios este ano a, Hondura, a, a Honduras e outras ONGs, non? Entón, realmente, eu creo que sí que pola la parte... Ademais, forma parte tamén do, da cooperación, non? ao sentido de, de compartir. Moi ben, pois nada máis. Invitarvos xa, dende agora, a que unha vez esteades de volta veñades por aquí de novo para contarnos de primeira man como vos foi por ali e por suposto agradecervos moitísimo que vos teñades achegado ata habitando para falarnos deste próximo PCR e moitísimas gracias Gracias, gracias a vos Dentro da xenda para os próximos meses queríamos destacar os cursos de verán da Universidade da Coruña, entre eles o que realizan Exeñerías en Fronteiras do Centro de Estudios de Xénero e Feminismo da propia Universidade. Chámase a Igualdade de xénero na Xenda de Desenvolvemento, e xa se pode facer a preinscripción. O curso será do 11 ao 14 de setembro na cidade da Coruña. O precio bastante é bastante dasequible, para o alumnado da ODC son 30 euros e para o resto das persoas 50 No movemento po so o mundo. Toque pois ata aquí este episodio 18. Recordade que nos podedes deixar a vosa opinión sobre este ou calquera outro tema do voso interese, deixándonos un comentario na nosa web galicia.asfes.rg ou mediante un correo electrónico a gtecomunicacion.gal@asfes.rg. En Twitter atopádenos como @asf/baixavitando ou tamén en @sf/galicia e tamén temos páxina en Facebook. Recordade que habitando ademais, de na nosa web, tamén está dispoñible en iBooks e, e iTunes. E que soamos os luns a 6 da tarde en Radio Filistín. Todas as cancións, ao igual que todos os contidos do podcast, distribúense co licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar. Nada máis. Moitas grazas por chegar ata aquí e esperámosvos no seguinte episodio que se publicará a volta das vacacións. Adeus, ata logo, aburiño, ata pronto. Para que lembramos da vida Llorar e soñar Para que leis